Глава четверта криза була затяжною. Я не виходила з кімнати, майже не підводилася з ліжка, ні з ким не хотіла розмовляти. Від їжі також довго відмовлялася. Тоді мені ставили крапельницю, і я погоджувалася на неї тільки тому, що відчувала дедалі більший занепад сил, а помирати було ще рано. Мусила розгадати таємницю, яка гризла мою душу, і, врешті-решт, довела до клініки доктора Цура. Ще донедавна я плекала сподіванку, що відгадати загадку мені допоможе кирик. Але тепер я не мала й цього чарівного камінчика, який грів мене спокоєм і надією. Після того, що сталося в басейні, я більше не бачила Варвару. За мною доглядала інша дівчина, така ж породиста і вродлива, тільки тихіша за саму тишу. Магдалина, яка вже покаялася, і їй, і докторові Цуру, я час від часу повторювала лише одну фразу – «Поверніть мені камінь!» Магдалина тільки розводила руками, зводячи біблійні очі до неба, ніби вона ще й досі каялася, а доктор Цур казав «Ми не відбирали його у вас, пані Анастасії. Варвару покарано, але я впевнений, що і вона не присвоїла вашого курячого бога, бо він не має ніякої цінності. Коли ви забудете про цю втрату, то відразу одужаєте, а з каменем ніколи». Я мовчки дивилася в стелю, а доктор Цур вів далі. Тож рано чи пізно вам, пані Анастасії, довелося пробити вибір між фетишем і нормальним життям. Але ж пізно воно і є пізно. Так, подумала я, Варвара не присвоїла камінь. Це ти наказав їй використати його в мене. Справа не в камені. Я вперше вступила з ним у розмову і побачила, як він зрадів, що нарешті щось зрушилося з мертвої точки. А в чому? Спитав обережно. У тому, що я вбила свого чоловіка. Ви знов за своє. Я доведу вам, що це не так. Я втопила його, сказала я. І хочу зробити зізнання. Викличте до мене старшого уповноваженого відділу карного розшуку притулу. Григорій Семенович знає, як його знайти. Цей слідчий уже майже докопався до розкриття злочину, а потім його... Відсторонили від справи Тепер я готова все йому розповісти Ваші покази ніхто не візьме до уваги Сказав доктор Цур Ви ж знаєте, де ви і в якому стані Це потрібно мені Начхати на те, візьмуть чи не візьмуть до уваги Я мушу звільнитися від цього Хто ж, як не ви, докторе Цуре, повинні це розуміти? Він похнюпився, усвідомлюючи справедливість мого докору Добре Нарешті погодився. Якщо ви наполягаєте, ми викличемо вам цього затулю. Притулу. А вже ж, притулу, затулю, шмулю. Яка різниця? Чудно всміхнувся доктор Цур двома загостреними зубами. Я передам Григорію Семеновичу ваше прохання. Але він, звичайно, збрехав і тут. Бо відтоді не заходив до моєї кімнати, і я лиш допитувалася в Магдалини, чого це від мене ховається доктор Цур. І коли врешті-решт викличуть старшого повноваженого карного розшуку притулу. Магдалина розводила руками, пускала під лоб свої покаянні очі, і я була впевнена, що коли-небудь їх виколю, незважаючи на відсутність колючих предметів. Та й чого зволікати? Ось зараз, як тільки вона принесе обід, візьму виделку, приставлю Магдалині до волового ока, і поки сюди не приповзе на колінах цей чекатило, не відступлюся». Я встала з ліжка і підійшла до вікна. Боязко відхилила штору. Ні, чоловічка зі складаним метром і рухливою як у дятла голівкою біля клумби не видно. Я взагалі не знаю, як міг тут опинитися лікар із чудорнацьким прізвищем Коркін. У тому, що він посунувся глуздом, нічого дивного не було. Така робота. Але як він міг потрапити до такої дорогої кліники зі своєю мізерною зарплатнею лікаря? Мабуть, у доктора Цура спрацювало почуття професійної солідарності, або лікар Коркін виявився дуже цінним екземпляром для наукових спостережень, наприклад, для написання дисертації «Синдром маніакальної поспішності». І раптом я помітила, що на клумбі вже відсвіли айстри. Вони покірно схилили свої всохлі голівки перед наступом пізньої осени. Лише вічно зелені туї не піддавалися холодам і гордо цілилися в небо. Скільки ж я тут пробула? Тижнів зотри? Місяць? Чи може й більше? Незабаром річка візьметься льодом. Втім, холодів ще немає. Небо захмарене, але тихої осінньої днини. Саме хмари застують холод, який осідає з небес. Ген на лаві під туями сидить ще зовсім по-літньому зодягнутий чоловік. На ногах сандалі, благенький костюмчик, просто волосий. Невже лікар Коркін таки вгамувався, сів на лаву і замислився над марнотою швидкоплинністю буття? Від глибоких думок покруглішила його дятляча голова. Ніздзьобик притупився, став зовсім кирпатим. Ні, це не Коркін. Не Коркін, це ж… Я навіть подумки боялася вимовити ім'я чоловіка, якого нібито так хотіла побачити, і чия несподівана з'ява так мене остудила». «Невже то була тільки гра з мого боку перед доктором Цуром? Невже я тільки хотіла помститися йому за Кирика? Що перекресливши його успіх у лікуванні, знов зізналась у вбивстві і почала домагатись, аби викликали слідчого притулу. Ось він, будь ласка, іди зізнавайся». Я швидко запнула штору. Здавалося, він зараз помахає мені рукою – Потім подятлічому покрутила головою, відганяючи ману. Ледь-ледь відхилила в штору і припала одним оком до вузенької щелини. Жодного сумніву. Це був притула. Поруч нього на лавці навіть лежала дермантинова течка. Коли відчинилися двері, я відсахнулася од від вікна і замість Магдалини побачила доктора Цура. Він шкірився до мене двома крайніми передніми зубами, намагаючись зобразити в доброзичливу посмішку». О, то ви вже на ногах, пані Анастасії. Чудово. Я тут якраз уволив вашу волю. Слідчий притула до ваших послуг. Ви готові до розмови? Можливо, я помиляюся, але, здається, в очах доктора Цура майнули зловтішні бісики. Ну, як я тебе? Може, передумаєш? Напевно, саме тому я відповіла з таким же чортом у голосі. Так, і вже давно. «Де б ви бажали з ним зустрітися? Я готовий надати вам свій кабінет. Можете поговорити тут, у кімнаті». «Якщо ви не проти, то я б хотіла зробити це на дворі», – сказала я. І, не чекаючи його згоди, відчинила шафу і зняла з плічок свій твідувий сірий костюм бізнес-леді. «Сьогодні гожий день, а я, знаєте, давно не виходила на свіже повітря». «Гожий день?» – здивувався він. «Де ви його бачите? На дворі похмуру і вогко». А я люблю, коли й вогку. Таке, ніби не ранок і не вечір, не весна і не осінь. Сказала я з тим же чортом у голосі, наче переді мною був справжній цур, у той, що хотів мене відбити у свого брата Капека. Якщо по правді, то мені було трохи жаль доктора цура. Він стільки доклав зусиль, щоб вилюкувати цю невіженну леді, а вона навіть не залишала йому шансу записати на плівку таку важливу розмову – зізнання. Я, мовостання хвойда, крутнула перед ним голою сідницею. Лікар же, він заглядав мені ще й не туди. Потім, перш ніж зодягти спідницю, війнула нею перед самісіньким його носом. А коли ще йозула каблуки дециметри, то вже зовсім дивилася на доктора Цура з високого неба. «Ну як?» – спитала я. «Нічого?» «Нічого», – сказав він. «Може бути». Тоді я ще для повного параду повісила на плече свою чорну сумочку, і як давньому знайомому помахала йому на прощання рукою. «Пані Анастасіє! Пані Анастасіє!» Я вперше почула, як він заговорив швидко і голосно, не приховуючи хвилювання. «Ви ж до нас повернетеся? Ви ж не думаєте?» «Звичайно, повернуся», – сказала я. «Ну не сідати ж мені в тюрму. «На дворі я відчула легке запаморочення, але то тільки від того, що давно не виходило на свіже повітря».